«Звідки нам знати?» Про 10 клас і сутоганську середню школу мені, власне, розповідати нічого. Яскравих спогадів не лишилося. Це був рік, коли я справді вчився, навіть виконував домашні завдання, що раніше зі мною траплялося рідко. Здебільшого задовольнявся тим, що можна взяти на уроках. Найважче мені давалася математика, але я вирішив закінчити школу за тестатом відмінника, тому з особливою ретельністю взявся до цього предмету. І хоч як це дивно, десь у другій чверті я вже встиг полюбити не лише алгебру, а навіть тригонометрію. Як запланував, так і сталося. Школу закінчив навідмінно. Та, мабуть, головне, про що належить тут згадати, мій вступ до кандидатів більшовицької партії. Так, до партії я вступив 1939 року, перед екзаменами за 10 клас, а не 1946, як чомусь сказано, в Українській радянській енциклопедії, в російськомовній, літературній енциклопедії та інших довідкових виданнях. Спершу, мабуть, помилилась Уре, а інші довідники вже її повторювали. Справді, як би я міг стати фронтовим політпрацівником, коли б не був членом партії? Тоді саме схвалено новий статут ВКПБ, б, котрий дозволяв приймати в кандидати партії з 18 років. Я і був першим таким кандидатом. Я вже казав про щось схоже на релігійні почуття в моєму ставленні до партії. Приймали мене комуністи-шахтарі, які пам'ятали мого батька. Це посилювало урочистість події. Кандидатську картку я вважав найвищим досягненням свого шкільного періоду. Отож, коли перед вступом до університету я завітав до Леоніда Первомайського, перш за все з гордістю показав йому два документи – атестат відмінника і кандидатську картку комуніста. Ждав від нього схвалення, поздоровлення, тощо, але сталося щось цілком протилежне. Леонід Соломонович шанобливо почав розглядати атестат, а на кандидатську картку зневажливо махнув рукою. «Це сховай! «Так-так, сховай, Миколу. Ось де головне!» Він підняв перед моїми очима атестат. «Все інше не має значення!» Первомайський казав це так просто, ніби йшлося про щось загальновідоме. А мене його слова спантеличили і навіть образили. Я не знав, що Первомайського нещодавно виключили з комсомолу. І, мабуть, не знав найголовнішого. 37-й рік хоч і залишив його живим, але зробив його зовсім іншою людиною. Комсомольській поезії покладено край. Підіймався новий первомайський, який так і назве свою наступну книгу «Нова лірика». Тут він стане тим поетом, якого полюбить Україна. Університет, військо, війна. Не далі порога. Мабуть, читачеві впаде в око непропорційність частин. Школі дісталося майже сотня сторінок, а університет – ніби гілочку черемихи до козацького сідла приторочено до років, що були віддані солдатській службі та війні. Хіба університет, де ніби проміння в оптичному фокусі збирається все найталановитіше, чим багатий народ, роки ставлення особистості, збагачення знанням і досвідом, хіба цей період не заслуговує окремої частини? Так, заслуговує. Але річ у тім, що не було в мене такого періоду. Я зачерпнув жменю університетського життя, рухаючись по дотичній. Майже так само, як досвідчений кіннотник на шаленому алюрі, звисаючи всім тілом із сідла, підхоплює з землі кошика з яблуками. Це порівняння прийшло не з чужого досвіду. Були потім у мене такі вправи. До Києва я прибув на початку серпня 1939 року. Мій атестат відмінника в університеті взяли охоче, пояснивши, що я можу вважати себе прийнятим. Поселили в студентському гуртожитку на Бесарабці. Інші складали екзамени, а я, вважаючи себе студентом, вивчав Київ. Закохався я в нього відразу і на все життя. Звідси на річ. Найперш відвідав Леоніда Первомайського, що завжди був гостинний і доброзичливий до мене а відтак із якимось незрозумілим острахом вирушив до наркомусу. Зрештою, внутрішнє сум'яття пояснити неважко. Там не було вже людини, яка колись так щиро мене приймала. Як же працює під наркоматівським дахом нова мітла? Продирає паркет наскрізь, вигрібаючи його разом із людьми, чи, може, хоч трохи виявляє делікатності?